Вона теж, як інші дівчата, просила Оришки дати їй хоч на хвилинку потримати ляльку в своїх руках. Так страшенно хотіла мати ту ляльку в своїх руках, що аж дрожі взяли її. Здавалося їй, що під плацячком ляльки намацає живе тіло. Ніяк не могло поміститися їй у голові, що нежива річ може говорити. «Дай мені ляльку, я лише капку подержу її у руках». «Не дам». Завірилась Оришка, а вона не відступає від учителевої дочки. А може, ти боїшся, що втечу з лялькою? То я залишу тобі свою крайку, куди буду розперезана втікати. В Оришку теж, як би чорт вступив, бо що їй пошкодило б дати подержати трохи ляльку. Чай же не відламала б їй ні руки, ні ноги. А нащо мені твоя крайка здалась? А ляльки сказала, що не дам, то й не проси, бо не дам. А може ти боїшся, просила вона далі у недоброї дівчинки, що я замараю ляльку, то я постелю собі хустину на коліна. Не боюся, але ляльки не дам з рук. А як вже не хочеш здати, то бодай скажи мені, чому? Чому не хочеш, щоб я її трішки-трішки потримала в своїх руках? Тоді Петриха вперше відчула в собі ту чорну силу. Спало їй на думку, «А ти гадай собі, Марія, що їй і дев'яти не було ще? Що найкраще буде, як вона вб'є оришку?» Вже навіть обдумала собі, як вона це зробить. Підставить ніжку, звалить на землю, затулить рот хустиною, аби накричала, а потім насипле їй у рот глини з піском. Не думала навіки забирати ляльки, була б тільки заглянула, що в неї там під платтячком говорить. Але того вечора не могла взятись до ришки, бо все проходили люди біля того місця, де бавились, а на кладовище вчителева дочка не дала себе заманути. Мабуть, щось перечувала або так дуже боялась за ляльку. Більше вчителева дочка не показувалась на вулиці з лялькою. Зрештою, та вгодована панська дитина, напевно, була за неї сильніша і не далася б так просто згладити світу, і до жодного убивства не дійшло б. Але, у всякому разі, отака думка прийшла їй у голову ще тоді. І коли Василь наважився йти від неї, відразу пригадалася їй учителева дочка Оришка. Повір, дівчино, що аж пекло їй щось під серцем, щоб взяти його за рукав, відвести в кут і остерегти. Василечку, золотий, тікай від мене, куди тебе ноги несуть, у світ за очі, бо тут тебе смерть чекає. Жаль їй було його, бо був молодий та красний, і життя стелилось перед ним ще довгою доріжкою. Але що могла порадити, коли... То, то було в ній сильніше за жалість, за розум, за геть чисто все на світі. Ще мала щось останнє, як бідна людина має останній гріш при душі, чим могла його приманити? А якби я віддалася за тебе, то залишився б ти на господарстві? Була приготована, що знову виткне їй її старість, як каліці горб. Але ні, цим разом тільки зрадів страшенно. Хіба би я був дурний, аби тікати від калачів? Хотіла випитати його акуратно, аби все ясно поміж ними стало. А не будуть з тебе сміятись, що вженився старою бабою? І Відповів статечно, ніби вже молодий Газда. Якби ви були старою дівкою, то може б і сміялись. А як парубок бере вдовицю, то певно, що не можуть ровесниками бути. З такого, що бере стару вдовицю, ніхто не сміється. Вдовиці переважно старші, самі знаєте. Знала то знала, але шлюбу цього страх як не хотіла. Та що мала діяти, коли іншої ради не було на неї. Розуміла добре, що старій бабі мати молодого коханка, то може і гонор але ставати під вінець таким, що міг би їй молодшим сином бути, то перед людьми – публіка, а перед Господом – гріх. Вже тоді небезпечно знала, що це одруження погано скінчиться для них обох, але іншого виходу не було. Аж надто добре розуміла, що лише одним шлюбом може втримати його біля себе. Це страшне, Марічко – коли знаєш, що робиш не так, як треба, а не можеш перебороти себе, щоб не робити того. Колись у їхньому селі була дівка, що хворіла на голову. Коли тільки добиралось до неї тото, -то, то зараз бігла до студні і скидала сорочку з себе. Не могла в іншому місці скинути ти сорочку, тільки акурат біля студні. Лікувалась у Львові і видужила з цієї хвороби. Пізніше, будучи вже здоровою, розповідала, що й тоді знала, що робить погано, що то негарно скидати себе сорочку при людях, але коли воно навіщало її, не в її силі було не послухати його. Достеменно так було і з Петрихою. Наперед знала, що нічого доброго не вийде з того, що йде за молодого парубка, що, як не тепер, то у четвер, Їхнє подружжя мусить нещастям скінчитись, а проте не могла інакше. Ой, Боже, як загуділо, як заклекотіло, як зашуміло в селі, коли дізнались люди, що стара Петриха здуріла на голову і хоче виходити за свого наймета молоденького. Найперше Ксен спокликав її до себе і, може, зо дві години сповідав а коли побачив, що його слова, мов той горох об стіну, то залупив таку ціну за шлюб, що на ту суму можна було справити весілля, хрестини і шлюб заодно. Але це було найменше. Вже згадувала, що була не з бідних. Поприбігали зараз рідні та всякі двоюрідні браття і сестри її покійного, дай йому Боже Царство Небесне – Чоловіка, бо подумали, без жартів, що в неї щось, хай прич кажеться, з розумом поробилось Умовляли, просили, переконували, клялись на свої очі, на свої діти Що їм не про землю йдеться, бо мають своєї досить Але благали молили, щоб пошанувала честь їх роду та пам'ять покійного їх брата Гей билися долонями обстегна та чухалися поза вуж, що сталося з нею, їхньою братовою. Так, їй важко одні господарство провадити, то чому ніколи не звернулась до кого-небудь з чоловіків з їхньої родини? Чи був би котрий з них відмовив у млин відвести чи у ліс поїхати? Чи були б не допомогли їй всім родом вигорати чи засіяти? Дякувала Красно за їх добре серце але просила залишити її у спокої. Бачила ж бо, що вони її ані трішки не розуміють, і тому шкода кожного слова, як її, так і їхнього. Не могла ж вона, чуєш Марічко, признатись їм, що в неї вселилося тото, -то, бо були б відразу зав'язали її та відвезли до Львова. Можна сказати, випросила їх своєї господи, а вони далі не давалися за виграну приходили ще декілька разів, юрмою і кожне зокрема, не допомогло, тоді стали підсилати своїх жінок, а коли із цього нічого не вийшло, ще раз прийшли до неї всі, чоловіки і жінки разом, напсючили її, наплювали на її ворота і забралися кленучи. Зараз після Петра взяла вона шлюб з Василем. Брала, як годиться у дові у будній день скромно убрана без дрожок і бояр. От тільки те, що звінчалися. Привела вона свого шлюбного чоловіка в хату, але й від цього по правді нічого не змінилося між ними. Хіба що він тепер явно славно спав з нею на широкій господарській постелі, але й надалі викав їй хоч і просила, щоб говорив ти. Видно, це йому заважко упадало. Не міг переламати себе. Бачила це, і тому заборонили йому звертатись на людях до себе, аби не сміялись вороги, що в них на виворіт. Замість жінка чоловікові, то чоловік жінці викав. Газдиною у хаті і на обістю і надалі була вона. Як і до цього часу, розпоряджалася що сіяти, коли у млин їхати чи гній возити. Він таки на самому початку їх одруження мав до неї тільки ту одну просьбу, аби не ходили разом у церкву. Він собі окремо, а вона собі окремо. І пішло це від того, що у перший рік, як побрались, то просили на церковнім подвір'ї людей до себе на храм. І трапилось таке, що одна сторонська жінка взяла Василя за її сина. Але це пусте. І вона, і він скоро забули про цю неприємність. Прожили вони отак у мирі і злагоді, дівчино, три роки. А про те, що ти скажеш на це, Маріє, тото не опускало її і на день. Часом тільки немов причагувалося в ній, і надалі тривало скрито. Несе було навесні їсти в поле своєму молодому чоловікові. Небо чисте, мов устояна вода у пралі. Хмарини не пливуть над землею, а гойдаються над нею. Раз високо, раз низько. Мало що дерев не черкають своїми пухнастими черевами. Джоли годуть у соняшниках, аж волохаті від меду. Ланбульби за очі ловить бусковими пахнючими цвітами. То лише той, Марічко, хто болюна знає, Може сказати, що цвіт бульби не пахне. Жайворонок спускається від Бога По срібній нитці на землю, А нитка деренчить дрінь-дрінь-дрінь. Людські сорочки біліють по полях, Мов ті гусята на леваді. Там двоє, там троє, там одне. Далеко пільною дорогою знімається золота пороша. Але ніхто на неї не відказує, бо, може, якби не цей Божий пилок, то люди заблудили б у цьому раю і додому не потрапили б на ніч. Іде вона межею поміж сріблястий полин та звіробій і, скажімо, думає собі, не те, щоб голова була пуста, ні, що треба буде тих зел на зиму на лікарства насушити, а тото -то шепоче їй над вухом». А може б ти іншого лікарства пошукала для нього? І тут поти, як вдарять на неї, В очах, як пожовтіє, і якби не присіла, То хіба впала б? Що має робити з собою? Чим заглушити той страшний голос у собі? Всього вже пробувала-перепробувала, Марічко-душко, і віск ходила зливати, І під Євангеліє ставала, Нічого не допомагало і все. Лежить, було у постелі з чоловіком на його руці молоденький, та й нараджується, як звичайно, газдиня з газдою, на котрім місці посіяти б їм кукурудзу, котре поле відвести під картоплю, мирно, безпечно, говорять собі про господарські справи, а то-то регочеться їй над вухом. Дурна ти дурна, та до того часу він давно вже буде у землі гнити а в одну хвилину скупається в холодному поті і вже й говорити нагодна, а лише шепче чоловікові «Не дай мене, Василечку!» А він, гречний та добрий, не гидує, що вона вся у липкім поті, а притуляє її до себе і такими словами промовляє «Що це вам поробилося, войночко, Господь з вами? Та де ж би я дав комусь скривдити вас?» А коли хочете знати, то таки ви самі собі винні. Наробитесь цілий день на сонці так, якби ви мусили напечати собі голову, а потім лізе вам у голову всяка непотріб. Може, ще питає, покропити вас свяченою водою, га? А їй лише одне на гадці. А ти не покинеш мене? Ой, та якби я мав вас покидати то хіба женився б з вами? Та я, каже, через вас стільки наруги переніс, а тепер мав би покидати вас, аби мені суд по вашій смерті нічого не признав. Не бійтеся, вуйночко, не покину я вас. Вибийте собі пусте з голови. Спіть спокійно і мені дайте відпочити, бо завтра мене робота чекає. Заспокоїв її, та хіба надовго? На день день-два тото як би відійде від неї, а потім знову повертається. Бувало і таке, що чує Петриха його гадючий шепіт, але не зраджується перед чоловіком своїми страхами, аби самого Василя не налякати. Не раз тото будеть і вночі, бере на муки, а вона мовчить, стипивши зуби і тільки постогнує потихеньку, аби Василя не розбудити. Місяць світить крізь вікно, хоч пшеничку перебирай. Василь спить солодко, як дитина, зісунувшись на краєчок подушки. Вона дивиться на нього під перший лікоть і сама не вірить, що цей гарний парубок її шлюбний чоловік. Забудеться на хвиличку про свою біду, а воно вже й дало знати про себе. Любуйся ним, любуйся, бо й так скоро будуть його в землі черв'яки точити. А зійде сонце, він прокинеться, усміхнеться до неї, і деннічні нічні примари ділись. Ну, але стався такий трафунок, що вона забила собі цвях у ногу. Марічко, ти ж сама сільська дитина, ти знаєш... Через раз доводиться нам забивати, а потім витягати цвяха з ноги. А вона пам'ятає, як сьогодні, і кров видусила, аби з нею всяка нечить зійшла. Потім обв'язала шматиною, затягнула тупо по всьому. Василь якраз на те увійшов у хату. Побачив, що нога кривавить у неї і каже, «Ви, буйночко, горівкою промили ногу, або дайте є її у вас вису, бо цвях, видите, погано заржавілий, та й дошка довго коло гноївки валялась. Тільки бери, дурна, бабо, та послухай його. Але так взяло її за серце, чуєш, дівко, те, що він голуб, ладний навіть її стару ногу ссати, аби тільки їй нічого не сталось, що вже нічого більш не багла її душа. Здавалось, що видужає від самого тільки того, що він готовий аж так допомогти їй. Дурний бабський розум, та й тільки. Минула ніч. Нога почервоніла, трохи опухла, але ще нічого, ще можна витримати. Почалося воно допіру на другий день. Пухлина. Відколи Петриха живе, ще такого не бачила». Гнала на очах і була не червона, як з вечора, а якась аж бускова. Мусила Петриха і високу гарячку мати, бо не хотіла ні їсти, ні пити, а все лише просила холодної сироватки. Не пам'ятає, зовсім не пам'ятає, як опинилась у шпиталі. Коли оглянули її доктори, то всі в один голос якщо хочеш бабо, жити, то давай відрізати ногу. І Василя стали намовляти «Скажи мамі, чуєш, Марічко, мамі, хай не жартує собі з зараженням, бо виходу їй не буде». А вона подумала собі «Якщо маю вмерти, то видно, така моя доля, але калікою не хочу залишатись ні на цьому, ні на тому світі». Притому думала більше про Василя, чим про себе. «Не досить йому сироті, «Жінки старої, так ще й каліки треба?» Та не судилась їй смерть і тим разом. Знайшовся поміж докторами такий один, що погодився колоти її заграничними шпильками, лише заповів, що то багато коштуватиме. А що їй гроші? І що ти скажеш на те, Марії, що до тижня стало їй настільки легше, що вже, напевно, знала, що буде жити? Відпала в неї жура про себе Та вчепилась гризота про чоловіка Як він там один дає собі раду Хто пере йому сорочки Чи бодай раз на день має теплу страву Хто дає облад у хаті Фамілія Та й він сам, коли навіщав її Просив, аби войночка нічим гризлась, Бо дома все в порядку Заглядає до нього жінка її молодшого брата тому вона хай ні про що інше не думає, а лише про своє здоров'я. «Може, має на що спеціально густ?» – допитувався Солоденько. «Може, помаранчу, а може би медових цукерків їй купити?» Нічого не треба було їй, аби він лише був завжди до неї такий, як тепер. Заспокоїлась. Так якось стало їй на душі спокійно, що навіть тото -то на якийсь час відійшло від неї. Дотепер не може зрозуміти, як могла вона почувати себе такою безпечною, так нічого не перечувати. Все йшло до того, чуєш, Марія, щоб та новина впала на неї і відразу ошелешила її. Коли повернулась додому, то застала, гріх мала б, коли б сказала інакше – до куххаті. Одне тільки не сподобалось їй, що замість братової побачила там дочку брата, Анничку. Але й тоді, повіриш, Марія не мала поганого передчуття. Може, тому, що Анничка була ще зовсім дівчуром, 15 чи 14 скиньчила. А найбільше тому, що Василь такий був радий, що войночка прибула в хату, що не міг натішитись нею, не знав, де її посадити. Коли по всім тім, що сталося, роздумувала про той перший день свого повернення, то все більше схилялась до того, що Анничка в цій справі була, як то кажуть, «Богу духу винна», хоч через неї і скоїлась вся біда. Через неї пішла людина в землю, а вона живе і нічого не знає про це. І добре, що не знає Марічко» на що має загризати свій молоденький вік. Першого вечора, коли приїхала з шпиталю, посходилась родина, сусіди, прийшли і дві невістки з фамілії її першого чоловіка. Випили, як звичайно, з такої нагоди. Засиділися так допізна. Василь, змучений їздою, не дочекавшись кінця гостини, заснув при столі. Петриха попросила чоловіка, щоб збудили його, або роздувся, і сама вказала йому місце на бамбетлі. На другий день прийшла та сама Анничка, помила посуд, позамітала по гостях і пішла додому на ніч. Повечерила Петриха у двох з чоловіком, а повечері, шкутельгаючи, береться стелити їм постіль. А Василь, як побачив, що вона робить, так відразу і посумнів. Лягла вона у постіль, зробила йому місце біля себе. А він поклався якось крачком і ні слова. Вона згасила світло, присувається до нього, а він уплач. Чуєш, Маріє, хлоп заплакав. Страшно їй стало. Питає його ласкаво, аби не уразити. В чому справа? Він і признається їй крізь сльози. Войночко каже, не знаю, що сталося, що поробилося зі мною. Знаю лише те, що більше з вами, як з жінкою, жити не можу. Буду у вас приймаком, буду вам платним наймитом, попихачем за одні харчі буду, слухатиму вас, як рідну маму. Але більше з вами не буду, не можу, хоч хотів би, бо це не від мене залежить. Отут Марічко, і наступила ота межа, Поза якою одна лиш смерть. Тепер уже небезпечно знала, що вб'є його, і не пробувала більш боронитись перед тотим, пощо? І так ні на що не здалося б мав згинути від її руки, і не було відклику від цього, хоч би до самого пана Бога йшла на скаргу. Запитала отак з цікавості, бо що могло її обходити. Коли й так скоро мала їх смерть розлучити? Чи за той час, що її не було, не нагледів собі якої дівчини в селі? Пересягнувся за землю, яку йому записала, що ні. Як повірити на таку важку присягу? Виходить, що таки Анничка винувата у всьому. То нічого, Марічко, що ні Василь, ні Анничка ще самі не знали, що Бог спарував їх. Їхні серця, кажу тобі правду, ще дрімали, а очі їхні вже порозумілися з собою. Була така одна хвилина у той вечір, як вона повернулася з шпиталю. Василь подавав їй воду у кохлі. Чогось захотілося їй саме з кохлі напитись. І ніс її почерез голову Аннички, що сиділа на стільчику біля петришиної постелі. Одна краплина – не хотячи, впала дівчиськові на шию. Нічого більше, Марічко, але для неї Петрихи стало все ясним. Блискавка проскочила поміж ними, блискавка, що мала йому смерть принести. Тепер тото -то зовсім заступило їй мозок. Було таке темне, таке густе, що вже не просвічувалось крізь нього жодна ясніша думка, не боронилась перед тим тотим. Але ще просила чорної сили, щоб дала їй, бодай, трохи часу обдумати, як то зробити, щоб він, бідоленький, не мучився. Якби була дурна, як інші баби, то ганяла б по знахарках та ворожках. Але вона знала, що жодна ворожка не в силі повернути їй молодості. Там тій було п'ятнадцять, а їй на сорок більше. Що тут ворожка могла вчинити? Чи жаль було їй вбивати його? Певно, що серце боліло, та ще як? Тепер, коли вже не мала вагань, думала лише над одним. Чим би осолодити останні дні життя своєму молоденькому чоловікові? Зарізала для нього у будній день, чуєш, Маріє, курку. Наказала купити горілки. Не будила його вранці до роботи, аби висиплявся в досталь не примушувала його до важкої роботи, а воно дурне убздурило собі в голову, що вуйночка для того так шанує його, бо хоче, щоб чоловіча сила в ньому назбирувалась. І замість бути радим, що дають йому добре їсти, пити, файно закурити і не кажуть нічого робити, водить за нею смутними очима та все проситься. «Дайте спокій, вуйночко, не коштуйтесь надаремно, бо той і так нічого не поможе». Жаль їй його. Такий жаль, що товклась головою об стіну. Але що то поможе? Аби дати йому трохи отухи, каже йому. «А ти ані раз не думай про мене і забудь, що було між нами». Я, каже, з того довго лежання у шпиталі гей би здуріла, та й сама не знала, що язиком плела, нащо такі старій бабі, як я, чоловіка. Та то Бог гнівався б, і люди сміялися б, якби дізнались. Я навіть хочу тебе просити, аби ти перейшов на лавицю ночувати, бо нога в мене хоч загоєна, та ще боляча, і потребує для себе багато місця на постелі. Помогло, віджив її Василечко. Лише далі йому незрозуміло та маркітно, чого це йому вуйночка день у день праздник справляє. Не знав сирота, що кожний новий день міг бути останнім в його житті. Тото -то вибрало собі ніч з вівторка на середу, бо свята середа, мов чула Марічко, дуже легенька для померлих душ. В той день нібито і найлегше душечці в рай попасти». У вівторок з вечора напоїла вона його добре, але то таке добре, бо зразу звалився на лаву і заснув, не роздушись. Він похрупує смачно, а вона чекає, щоб місяць зійшов, аби було їй видко, бо хотіла за одним махом покінчити з тим, аби він сердешний не мучись. Цього найбільше боялася. Не раз було просила у чорної сили. Послухала я тебе, то прошу, вислухай і мене, однісіньке тебе дуже прошу. І мусить визнати справедливо, що тото -то вислухало її. Раз шарпнула бритвою по горлянці і по всім. Лише застогнав, якби крізь сон, напевно, без свідомості. Вдячна вона Чорній силі, Марічко, і то дуже, що не дала йому мучитись довго. «А то сама знаєш, як було кого та різати. Декотрому перетнеш горлянку і по всьому, а інший з відрізаною головою вирветься тобі з рук та оббризкує кров'ю ціле подвір'я. Та ж той бой є. Паденьку ти мій, ніколи була б не подумала, що з людини може так високо кров бити. Ні-ні, кажу, ані трохи не мучився. Лише те, що стіни та постіль оббризкала кров'ю». Та той не дивина.